Kapittel 19 Nå kom det to englene til Sedoma om kvelden, og Lott satt i Sedomas port. Da Lott fikk se dem, reiste han seg for å gå dem i møte, og bøyde seg ned med ansiktet mot jorden. Så sa han, «Vær så vennlig, mine herrer. Jeg ber dere, ta inn i deres tjenes hus, og bli natten over, og få deres høtter vasket. Så kan dere stå tidlig opp og reise videre på deres vei.» De dette sa de, nei, vi overnatter hele på torget. Men han nødde dem sterkt, så de tog inn hos ham og kom inn i hans hus. Så laget han til et festmåltid for dem, og han bakte usyrde brød, og de ga sig til å spise. Før de fikk lagt sig omringet mennene i byen, mennene i Sudoma, huset, fra gutt til gammel man, hele folket i en pøbelflokk. Og ropte i ett sett till Lott och sa til ham, «Hvor er de mennene som kom in til dig i natt? Før dem ut til oss, så vi kan ha omgang med dem.» Til slutt gikk Lott ut til dem ved inngangen, men han stengte døren bak sig. Så sa han, «Jeg ber dere, mine brødre, gjør ikke en ond gjerning. Vær så snill, se, jeg har to døttere som aldrig har hatt omgang med en mann. La meg få føre dem ut til dere.» Gjør så med dem som det synes godt i deres øyne. Gjør bare ikke noe mot disse mennene. Det er jo derfor de er kommet under skyggen mitt tak. Da sade de, gå vekk. Og de sa videre, denne ene mannen er kommet hit for å bo som utlending, og likevel vil han sannelig spille dommer. Nå skal vi handle verre mot dig enn mot dem. Og så trengte de hardt inn på mannen på lott og kom nærmere for å slå inn døren. Da rakte mennene hånden ut, og tok Lott inn til seg, inn i huset, og de stengte døren. Men de mennene som var ved inngangen til huset, slo de med blindhet, fra den minste til den største, slik at de holdt på å slite seg ut i sitt forsøk på å finne inngangen. Så sa mennene til Lott, «Har du ellers noen här? svigersønn og sønner og døtre, og som hører dig til i byen, før den bort fra dette stede. For vi er i ferd med å ødelegge dette stedet, for ropet mot dem er blitt høyt framfor Jehova, så Jehova har sent oss for å ødelegge byen. Lott gikk derfor ut og begynte å snakke med svigerskjønnene sine, de som skulle ta døttrene hans til ekte, og han sa om og om igjen, «Bryt opp, dra bort fra dette stede, for Jehova er i ferd med å ødelegge byen.» Men i sinnes svige sønners øyne var han som en som spøkte. Men da dagrige brøt frem, begynte englene å skynde på Lott i det de sa. «Bryt opp! Ta din hustru og dine to døtre som befinner sig her, så du ikke blir revet bort i byens misgjerning.» Da han fortsatt drøyde, grep mennene han ved hånden, og hans hustru ved hånden, og hans to døtre ved hånden, fordi hun var det meding med ham.» O de førte dem så ut og stilte ham utenfor byen. Og det skjedde så snart de hadde ført dem ut til utkanten, at han begynte å si «Flykt for din sjels skyld! Se dig ikke tilbake, og stans ikke noe sted i hele distriktet. Flykt til fjellområdet, så du ikke blir revet bort.» Da sa Lott til dem Och nei, Jehova, vær så snill! Jeg ber dig, se!» Din tjener har funnet velvilje for dine øyne, slik at du gjør din kjærlige godhet stor, den som du har vist meg for å bevare min sjel i livet. Men jeg, jeg er ikke i stand til å flykte til fjellområdet, for ulykken kan holde seg nær til meg, og jeg kommer sikker til å dø. Jeg ber dig, se, denne byen er nær å flykte til, og den er liten. La meg få lov til å flykte dit, er den ikke liten, og min sjel vil bli i livet.» Da sa han til ham, «Se, jeg viser dig hensyn også i denne utstrekning, ved at jeg ikke omstyrter den byen du har talt om. Skynd deg, flykt dit, for jeg kan ikke gjøre noe før du kommer dit.» Derfor ga han byen navnet Soar. Solen var gått opp over landet da Lot kom til Soar. Da lot Jehova det regne svovel og ill fra Jehova, fra himmelene, over Sodoma og over Gomorra. Så gikk han i gang med å omstyrte byene, ja, hele distriktet, og alle innbyggerne i byene og jordens planter. Og hans hustre begynte å se sig om bak ham, og hun ble til en saltstøtte. Nå begav Abraham sig tidlig om morgenen til et sted hvor han hade stått fremfor Jehova. Og han så ned mot Sodoma og Gomorra, og mot hele distriktets land, og så da et skue. Ja, se, tykk røyk stig opp fra landet, som den tykke røyken fra en brennovn. Og det skjedde da Gud ødela byene i distriktet, at Gud kom avram i hu, i det han tok skritt for å sende Lott bort fra omstyrtelsens midte, da han omstyrtet de byene som Lott hadde bodd blant. Senere dro Lott opp fra Soar, og begynte å bo i fjellområdet hans to døttere var med ham, for han var blitt redd for å bo i Soar. Så begynte han å bo i en hule, han og hans to døttere. Og den første førsteføtte sa så til en yngste, «Vår far er gammel, og det finnes ingen man i landet som kan ha omgang med oss etter hele jordens vis. Kom, la oss gi far vin og drikke, og la oss ligge med ham og bevare avkom etter vår far.» så ga det gjentatt i ganger sin far vin og drikke den natten. Deretter gikk den førsteføtte in og la sig hos sin far, men han merket det ikke da hun la sig eller da hun sto opp. Og det skjedde neste dag at den førsteføtte sa til en yngste, «Se, jeg lå med min far i natt. La oss gi vin og drikke også denne natten. Gå du så in og ligg med ham, og la oss avkom etter vår far.» Så gade de jen at de sin far vin av og rikke også den natten. Der er reste den enngste sig og la sig hos ham, men han merkket ikke da hun la sig eller der stod stop. O begge låt støtterre blev grav vide ved sin far. Med tiden blende første føtte mor til en søn og ga ham navne Moab. Han er moabs far til ende dag. Når det eller den yngste føt også hun en søn og en ga ham navnet ben en ami. Han er far til Amons sønner til denne dag.